А м. Ем. Аркуші макулатури. Признаюся вам, сказав крейслер. Так, признаюся вам щиро, цей спокій здається мені страшнішим за найбільшу бурю. Це глуха, гнітюча тиша перед нищівною бурею, що налягла на цілий двір. Який князь Іриней виставив на оглядиний мов альманах, форматом в дванадцяту частку аркуша із золотими берегами. Але дарма ясновельможний володар, наче другий Франклін, ненастанно влаштовує бучні бенкети, немов громовідводи, блискавка однако вдарить і, може, навіть обсмалить його парадні шати. Це правда. Князівна Гедвіга тепер уся просвітліла. Її можна порівняти з чистим звучанням ясної мелодії, яка прийшла на зміну шаленим тривожним акордам, щоб переміж виривалися з її зранених грудей. Проте, ну от, Гедвіга погідна і приязна, гордовито виступає поряд з бравим неаполітанцем, який веде її під руку, а Юлія... Чарівно всміхається йому і слухає компліменти, які княжич, не зводячи очей з нареченою, вміє спрямувати так спритно, що вони рикошетом влучають у її юну, недосвідчену душу. Навіть якби ця небезпечна зброя була націлена просто в Юлію, то не влучила б так точно, як тепер. Але ж Бенсон... Розповідали мені, начебто Гедвіга спершу злякалась з цього монстро Турчино, Та й спокійній Юлії, лагідний, невинній дитині, цей дженерал Енчеф видався гидким Василіском. О, ви не помилялися, чутливі душі. Хіба я в Біса не читав у всесвітній історії Ваумгартена що змій, який позбавив нас раю, хизувався в золотій лусті. Я пригадую це, коли дивлюся на вигаптованого золотом Гектора. До речі, Гектором звали також одного дуже достойного бульдога, який любив мене і був безмежно відданий мені. Я б хотів, щоб той пес був зі мною. Я б його не на його вельможного теску, Хай би він схопив за поле, княжича, що, набундючившись, красується між двома милими дівчатами. Або ви скажіть мені, майстре, як би його при потребі обернутись в осу, я б доти жалив того вельможного пса, доки збив би з нього прокляту пиху. Я дав вам, сказав майстер Абрагам, я дав вам виболокатись Крейслера, а тепер питаю, чи захочете ви вислухати мене спокійно, коли я відкрию вам дещо таке, що підтвердить ваші передчуття? Хіба я, відповів Крейслер, хіба я не солідний капельмейстр? Я маю на думці не філософське значення цього слова, тобто я, не постулюю свого я як капельмейстер, я просто посилаюсь на свою моральну здатність зберігати спокій у пристойному товаристві і не крутитись, коли мене кусає блоха.